сторінка п'ятдесята Проте Полониця дивилася на неї так благально, що дівчинка завагалася. Ну що ж, коли моя Омеляна, королева Міштиньї, то чому Полониці не стати королевою Підванії? Я згодна. А ти, Мар'янко, теж хочеш покинути мене? Ні, мамочко Агні, я буду з тобою, відповіла Мар'янка. Я вже звикла до твого гострого грибінця. Моя Люба, обіцяю тобі, що ніколи не стану дерти твої чудові коси, запевнила її дівчинка. Щасливий король провів гостей до межі свого королівства і тепло розпрощався з ними. Ось так Агнія з Мар'янкою знову опинилися у ляльковому домі біля ліжка. Мар'янка квапилася повернути дівчинці її звичайний вигляд, адже до ранку залишалися хвилини, тому негаючи часу вона взялася чаклувати. Перед очима дівчинки промайнули білі птахи, за ними рибини, і нарешті Агнія побачила ранкові хмаринки, що пропливали за вікном її кімнати. Дівчинка солодко позіхнула і прокинулась. Прикро що то був лише сон, подумала вона, намацавши рукою марянку, яку ру, ще з вечора взяла із собою до ліжка. Так, мабуть, то був лише сон. Ось мар'янка лежить поруч, як і лежала. Але що це? Дівчинка не повірила власним очам. На мар'янці